Gât. Pe urmă se uită la Maria care stătea alături de el cu sticla în mână și îi făcu semn cu ochiul, îi dăduse lacrimile. Așa, zise Anselmo, așa, ei uite, asta ucide viermele care ne roade pe dinăuntru Roberto, spuse Maria venind lângă el cu sticla tot în mână Vrei să-ți dau să mănânci? E gata mâncarea? E gata și-ți dau când poftești Ceilalți au mâncat? Toți afară de tine, de Fernando și de Anselmo. Atunci, hai să mâncăm, o îndemnă Robert Jordan. Da, tu? Eu la urmă, cu Pilar. Mănâncă și tu cu noi. Nu, asta nu se cade. Hai mănâncă și tu. În țară la mine, bărbatul nu mănâncă înaintea nevestei. Așa o fi în țară la tine. Aici e mai bine să mănânc la urmă. Mănâncă și tu cu el, zise Pablo, Grozav, declară Robert Jordan, totul e cât se poate de bine. Era cuprins de o mare fericire, de aceea neașteptată și rară fericire care poate umple sufletul oricui are un post de comandă într-o armată revoluționară. Fericirea de a vedea că până și flancul dispozitivului de luptă se bate cu îndărjire. Iar dacă s-ar întâmpla vreodată că amândouă flancurile să reziste, cred că ar fi aproape de neîndurat. Gândi Robert Jordan Nu știu cine ar fi în stare sau e pregătit să îndure așa ceva Și dacă ai merge până la capătul flancului, ale oricărui flanc, în cele din urmă ai dat de un om Da, un singur om, dar nu axioma asta o căuta Avea alături de el un om de nădejde, un om dintr-o bucată Tu ai să stai la flancul stâng când vom începe lupta Gândi Robert Jordan dar e mai bine să nu ți-o spună încă de pe acum. Are să fie o luptă cumplit de scurtă, își spuse el mai departe, dar are să fie o luptă grozav de izbutită. Hei, de când tot vise să dau o luptă pe cont propriu? Despre toate bătăliile am avut o părere cu privire la ce au greșit alții. Asta de aici trebuie să fie o bătălie condusă după toate regulile artei. Mică, scurtă, dar cu totul deosebită. Dacă voi avea de făcut ceea ce mă aștept să am de făcut, are să fie într-adevăr o luptă cu totul deosebită." Ascultă," îi spuse iar lui Anselmo, îmi pare grozav de bine că te văd." Și mie să te văd pe tine," marturisia Anselmo. Și pe când urcau prin întuneric în sus pe coastișe, având vântul în spate și cu fulgii de ce se năpusteau printre ei, Anselmo nu se mai simțea singur. Nu se mai simțise singur după ce Ingles îl bătuse cu palma pe umăr. Ingles era vesel și bucuros și glumeau împreună. Ingles spusese că totul e cât se poate de bine și nu părea să aibă nicio grijă. Băutura din stomac îl încălzea pe dinăuntru, iar picioarele îi se dezmorțeau la urcuș. N-a fost cine știe ce mișcare pe șosea, îi spuse Anselmo lui Ingles. asta e bine, îi răspunse Ingles. Hai să-mi arăți am anunțit când ajungem la tabără. Acum Anselmo se simțea fericit și îi părea foarte bine că rămăsese acolo la postul de observație. Dacă s-ar fi întors la tabără, ar fi fost foarte bine. Însemna că trăsese concluzii corecte și inteligente din circumstanțele obiective, își spunea Robert Jordan. Dar rămăsese pe loc așa cum i se ceruse, gândi el mai departe. Este cel mai rar lucru ce poate fi aflat în Spania Într-un anume fel, a rămâne să înfrunți o furtună de zăpadă echivalează cu o mulțime de alte lucruri Nu e o întâmplare că germanii folosesc același cuvânt și pentru atac și pentru furtună Fără îndoială că aș mai putea găsi încă doi în stare să rămână în post înfruntând fornița. E mai mult decât sigur că i-aș putea găsi Mă întreb dacă acest Fernando ar putea fi unul dintre ei se prea poate. Nu trebuie uitat că s-a oferit singur să mă călăuzească până aici. Și crezi că ar fi înfruntat vifornița? N-ar fi frumos să fie așa? Pare destul de îndărătnic. Ar trebui să mai fac unele investigații. Oare la ce să fi gândind acum bătrânul indian din prevălioarea de tutun? La ce te gândești, Fernando? Rosti Robert Jordan. De ce mă întrebi? Din curiozitate, răspunse Robert Jordan. sunt un om tare curios La masa de seară mă gândeam, răspunse Fernando Îți place să mănânci? Da, foarte mult Și ce fel de mâncare face Pilar? Așa așa, așa, răspunse Fernando Ăsta e un al doilea culici, gândi Robert Jordan. Dar am eu o presimțire că ar fi rămas în poste înfruntând vii fornița trei urcau din greu la deal Prin zăpadă Capitolul 16 A fost el sordo pe aici Îl vesti Pilar pe Robert Jordan Intraseră din viforniță În căldura plină de fum Dinăuntrul peșterii Și femeia îi făcuse un semn cu capul Chemându-l la dânsa S-a dus să facă roz de cai Bine, mi-a lăsat cumva vreo vorbă Numai că a plecat să facă roz de cai Și noi? Nu știu Răspunse Pilar, uită-te la el Robert Jordan îl observase pe Pablo chiar de când intrase Și Pablo îi zâmbise strâmb Acum se uită la el și-l văzut tot așezat la masa largă de scândure, Îi zâmbi la rândul său și făcu semn cu mâna Ingles, strigă Pablo Tot mai ninge, ingles Robert Jordan se mulțumise să încuvințeze din cap Dăm pantofi să ții usuc spuse Maria Am să-i în colo în fumul care se ridică de la foc Bagă de seamă să nu mi-i arzi Îi atrase atenția Robert Jordan N-am chef să umblu pe aici desculți Apoi se întoarse către Pilar Da ce s-a întâmplat? Țineți adunare? Nu mai e nicio santinelă pe afară? Pe viscolul ăsta? Cheva! Șase bărbați stăteau la masă cu spatele sprijinit de perete Anselmo și Fernando încă își mai scuturau zăpada de pe haine, își băteau cu palmele pantalonii și își răzuiau tălpile de piatra de la intrare. Dă-mi haina!" îl rugă Maria. Nu lăsa zăpada să se topească pe ea!" Robert Jordan scoase haina, scutură cu mâna zăpada de pe pantaloni și desfăcu și returile pantofilor. Ai să uzi toate pe aici!" îl dojeni Pilar. Da tu m-ai chemat să vin în coace!" Asta nu înseamnă că te oprește ceva să te întorci la intrare și să te scuturi acolo. Iartă-mă, se scuză Robert Jordan, stând cu picioarele goale pe podeaua murdară. Caută-mi o pereche de ciorapi, Maria. Domnul și stăpânul, comentă Pilar și vrâ în foc încă o bucată de lemn. Trebuie să folosești timpul așa cum vine, îi răspunse Robert Jordan. E cuiată ranița, anunță Maria. Uite cheia spuse Robert Jordan, aruncându-i-o. Nu se potrivește la ranița asta. Sunt în cealaltă, chiar deasupra și puțin spre margine. Fata găsi perechea de ciorapi, strânse gura raniței, o încuie și i-a și cheia. Pe urma îl sfătui. Stai jos, trage-ți-i în picioare și freacă-ți bine degetele. Robert Jordan îi zâmbi. Nu te învrednicește a șterge picioarele domnului și stăpânului cu părul tău? spuse Robert Jordan ca să audă pilar. Mare porc mai e!" zise femeia. La început face pe stăpânul casei. Acum vorbește ca însuși fostul nostru mântuitor. dă un una în cap cu o bucată de lemn, Maria." N-ai dreptate!" se împotrivi Robert Jordan. Glumesc fiindcă sunt fericit." Ești fericit?" Da!" afirmă Robert Jordan. Cred că toate merg cum nu se poate mai bine." Roberto, îl rugă Maria, du-te, așează-te și usucă-te la picioare, iar eu am să-ți dau ceva de băut ca să te încălzești. Ai zice că omul ăsta nu s-a udat niciodată la picioare, spuse Pilar, și nici că ar fi căzut vreodată pe un fulg de zăpadă. Maria aduse o piele de oaie și o întinse pe podeaua murdară a peșterii. Uite aici, îl îndemnă fata, ține asta sub picioare până să o răzvânta pantofii. Pielea de oaie era uscată și netăbăcită, iar când Robert Jordan își așeză pe ea picioarele vârâte în ciorapi, o simți cum părie ca pergamentul. Focul scotea fum mult și Pilar strigă la Maria. Mai suflă în foc neajutorat-o. Aici nu ia fumătoare. Mai suflă și tu," îi răspunse Maria. Eu caut sticla lăsată de el sordo." E în dosul ranițelor, spuse Pilar, Da, ce, trebuie să ai grijă de el ca de un sugaci? Nu, zise Maria, ca de un bărbat înghețat și ud. Și un bărbat abia sosit acasă la el. Uite că am găsit-o. Și aduse sticla până la locul unde stătea Robert Jordan. E cea de azi de la prânz. Din sticla asta s-ar putea face o lampă de mai mare dragul când o avea iar electrică. Ce mai lampă o să facem din ea? Se uită cu admirație la sticla de formă lătareață. Cum vrei să bei, Roberto? Credeam că ai să zici englez, spuse Robert Jordan. De față cu alții am să-ți spun Roberto, răspunse fata cu glas scăzut și îmbujorându se la față. Ce vrei să bei, Roberto? Roberto? Exclamă Pablo cu voce răgușită și făcu făcusem din cap către Robert Jordan. Cu ce vrei să bei, don Roberto? Vrei să-ți dau puțin?" îl întrebă Robert Jordan. Pablo clătină din cap și răspunse, plin de demnitate. Am eu grijă să mă îmbăt cu vin. Du-te la Bacchus!" îi spuse Robert Jordan în spaniolește. cine e Bacchus?" întrebă Pablo. Un tovarăș de-al tău!" Lămuri Robert Jordan. N-am auzit niciodată de el!" răspunse Pablo cu limba ampleticită. N-am auzit să fie vreunul pe aici, prin munții ăștia!" Dă-i o cană lui Anselmo," spuse Robert Jordan întorcându-se spre Maria. El e într-adevăr înghețat." Își puse ciorapii uscați, iar uischiul amestecat cu apă, sorbit atunci din cană, avea gust plăcut și îl încălzea încetişor. Dar nu se înfășoară în jurul măruntaielor așa cum face absintul," gândi Robert Jordan. Nimic nu se poate compara cu absintul." Cine și-ar fi putut închipui ca o să aibă whisky tocmai pe coclaurii ăștia?" gândi mai departe Robert Jordan. Dar dacă stai să te gândești bine, nicăieri în Spania n-ai fi putut găsi whisky mai ușor decât în La Granja." Închipuiți-vi-l pe Sordo luând o sticlă de whisky pentru musafirul cu dinamita și pe urma aducându-și aminte să o ia cu el de vale și să o lase acolo. Oamenii ăștia nu cunoșteau numai bună cuvință. Bună cuvință ar fi însemnat să scoți sticla și să oferi de formă un pahar. Așa ar fi făcut un francez și după aceea ar fi pus restul la păstrare ca să-l aibă pentru alt prilej. Nu, să te gândești cu adevărată căldură că musafirului are să-i facă plăcere, pe urmă să o iei și să o aduci cu tine numai pentru a-i da prilej să se mai bucure o dată. În vreme ce tu ești prins într-o treabă în care ai toate temeiurile din lume să te gândești numai la tine și la nimeni altcineva, la nimic altceva în afară de ceea ce vrei să duci la bun sfârșit. Iată ce înseamnă să fii spaniol. Un anumit fel de spaniol, își spuse Robert Jordan. Faptul că nu uită să aducă sticla cu whisky a fost una dintre pricinile pentru care a îndrăgit acest popor. Dar nu te apuca să romanțezi. Își spuse el mai departe Sunt atâtea soiuri de spanioli câte sunt și de americani Și cu toate astea gestul de a aduce sticla de whisky Era într-adevăr foarte frumos Îți place? Îl întrebă pe Anselmo Cu surâsul pe față, bătrânul ședea lângă foc Și ținea cana în mâinile lui mari Clătina din cap drept răspuns Nu-ți place? Întrebă Robert Jordan A botezat-o o copila Ia a pus apă, răspunse Anselmo. La fel cum o bea și Roberto, zise Maria. Nu cumva tu ești mai grozav. Nu, răspunse Anselmo, nu sunt deloc grozav, dar îmi place să o simt că mă arde pe gât. Dă-mi ce are el în cană, îi spuse Robert Jordan fetei și pune-i de aia care arde. Vărsă în cană la el băutura lui Anselmo și dădu fetei cana goală,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 în țară la mine bărbatul nu mănâncă înaintea nevestei. Așa o fi în țară la tine. Aici e mai bine să mănânc la urmă. Mănâncă și tu cu el, zise Pablo, ridicând privirile de pe tăblia mesei. Mănâncă împreună cu el, bea cu el, culcăte cu el, mori cu el. Fă cum cer obiceiurile din țara lui. Ce, te-ai îmbătat? întrebă Robert Jordan, ridicându-se în picioare și înfruntându-l. Bărbatul nespălat și cu obrazul țepos îl privi fericit și răspunse Da, și unde-i țara ta, englez? țara în care femeile mănâncă la oaltă cu bărbații?" În Estados Unidos, în statul Montana." Acolo-i țara unde bărbații poartă fuste ca femeile?" Nu, aceea e Scoția." da ascultă," zise Pablo. Când porți fuste de-alea, inglez, eu nu port fuste." Îl întrerupse Robert Jordan Când porți fuste de alea, continuă Pablo Ce mai porți pe dedesubt? Nu știu ce-ar fi purtând scoțienii Răspunse Robert Jordan M-am întrebat și eu Cui îi pasă de Los escoses? Cui îi pasă de ceva cu nume așa de ciudat ca ăsta? Mie nu, mie nu-mi pasă Eu despre tine vorbesc englez, despre tine Ce porți pe sub fusta acolo în țara ta? Ți-am mai spus de două ori că noi nu purtăm fuste," răspunse Robert Jordan. Nici în joacă și nici când ne îmbătăm." Da pe sub fustele voastre," stărui Pablo. Doar știe o lume întreagă că purtați fuste, până și soldații poartă. I-am văzut eu în poze și i-am văzut în carne și oase la circ." Ce porți tu pe sub fusta inglez?" Los cojones," răspunse Robert Jordan. Anselmo izbucni în râs și la fel făcură și ceilalți care stăteau și ascultau. Toți afară de Fernando. Sunetul acestui cuvânt, al acestui cuvânt grosolan rostit de față cu femeile, îl jignea. Bine, altfel n-ai cum," spuse Pablo. Dar eu zic așa că, de a avea destule cohones, n-ai purta fustă." Nu-l mai lăsa să o ia încă dată de la capăt inglez," spuse omul cu fața teșită și nasul zdrobit, cel pe care îl chema primitivo. S-a îmbătat. Spune-mi, te rog, cu ce se îndelădnicesc oamenii în țară la tine? Cresc vite și oi, răspunse Robert Jordan, și cultivă tot felul de grâne și fasole, ba, și foarte multă sfeclă de zahăr. Cei trei se așezară la masă, iar ceilalți ședeau lângă ei afară de Pablo, care stătea de unul singur dinaintea unei oale cu vin. Li se dăduse aceeași fiertură ca și în seara dinainte și Robert Jordan mânca lacom Și în țară la tine sunt munți? Dacă are un nume ca ăsta, fără îndoială că sunt și munți," urmă cu politețe primitivă ca să întreține conversația Se simțea stânjenit din pricina beției lui Pablo Munți nenumărați și foarte înalți Și au pășuni bune, grozave!" pășuni înalte pentru vară, prin pădure aflate în stăpânirea guvernului, iar toamna vitele sunt aduse la vale prin locurile mai joase. Acolo pământul e în stăpânirea țăranilor? Foarte mult pământ e stăpânit de cei care îl muncesc. La început pământul se afla în stăpânirea statului, dar cine trăia pe el și făgăduia să-l îngrijească bine, putea să capete drept de proprietate peste 150 de hectare. Spunem -mi și mie cum se face asemenea treabă, îl ruga Agustin. Asta înseamnă reforma agrară și e un lucru de seamă. Robert Jordan explică sistemul folosit în Statele Unite. Niciodată nu se gândise la el ca la o reformă agrară. E ceva minunat, spuse Primitivo. Atunci înseamnă că la voi în țară aveți comunism? Nu, treaba asta s-a făcut sub îngrijirea Republicii. După câte cred eu, comenta Agustin, sub republică toate pot fi înfăptuite Nu pricep pentru ce ar mai fi nevoie și de altfel de orânduire Și nu aveți deloc boieri cu moșii mari? Avem foarte mulți Atunci trebuie să fie și nedreptăți Sigur, sunt foarte multe nedreptăți Și o să scăpați de ele? Încercăm, din ce în ce mai tărie. Dar toți sunt foarte multe nedreptăți și nu sunt moșii mari care trebuie împărțite? Ba da, unii cred însă că prin dări au să poată fi micșorate. Cum? Ștergându-și cu pâine strachina, Robert Jordan le explică sistemul impozitelor pe evenit și al taxelor succesorale. Apoi adăugă. Dar moșiile cele mari rămân, cu toate că mai sunt dări și asupra pământului. Da poți fi încredințat că mari moșieri și și au să facă revoluție împotriva unor asemenea dări. Asemenea dări mie mi se pare a fi revoluționare Iar moșierii și bogătașii au să se răscoale împotriva guvernului Când vor vedea că sunt amenințați La fel cum au făcut fasciștii la noi Spuse Primitivo Se prea poate Atunci o să trebuiască să luptați și voi în țara voastră Cum luptăm noi aici Da, va trebui să luptăm Dar în țară la voi nu sunt mulți fasciști? Sunt mulți care nici nu știu că sunt fasciști dar au să o afle când o veni vremea Și n-aveți cum îi nimici înainte de a apuca ei să se răscoale? Nu, răspunse Robert Jordan Nu-i putem nimici, dar putem învăța oamenii să se teamă de fascism Să-l vadă sub adevărata ei înfățișare și să lupte împotriva lui Știți voi unde nu există fasciști? Întreba Andres Unde? În orașul lui Pablo, răspunse Andres zâmbind Știți ce au făcut oamenii în orașul lui Pablo? Îl întrebă primitivă pe Robert Jordan Da, am auzit povestea De la Pilar? Da De la femeie n-ai avut cum să afli totul Zise Pablo cu limba ampleticită Ea n-a văzut sfârșitul Fiindcă a căzut de pe unul așezat în fața ferestrei Spune-i tu ce s-a mai întâmplat pe urmă Îl îndemna Pilar Dacă eu nu știu toată povestea, spune-o tu Nu, se împotrivi Pablo Eu n-am povestit-o niciodată N-ai povestit-o, în cuvință Pilar, și nici n-ai să o povestești. Acum ai vrea să nu se fie întâmplat niciodată. Nu, zise Pablo, nu-i adevărat. Și dacă toți i-ar fi omorât pe fasciști, cum i-am omorât eu, azi n-am avea război. Dar da, n-ar fi trebuit să las să se întâmple așa cum s-a întâmplat. De ce spui vorba asta? îl întrebă Primitivo. Vrei cumva să-ți schimbi politica? Nu, da, a fost cu prea mare cruzime, răspunse Pablo. În zilele de atunci am fost mult prea crud Și acum ești beat, zise Pilar Da, în cuvință Pablo, cu voia ta Îmi plăcea mai mult pe vremea când erai crud, spuse femeia Dintre toate soiurile de bărbați, bețivul e cel mai scârbos Hoțul când nu fură e ca toți oamenii Șperțarul nu-și face meseria acasă la el Ucigașul, dacă ajunge acasă, poate să se spele pe mâini da, bețivul pute și varsă în pat și-și topește măruntaiele în băutură. Tu ești femeie și nu poți pricepe, îi răspunse Pablo fără să se tulbure. M-am îmbătat cu vin și aș fi fericit dacă nu mi-ar fugi gândurile la toțeia pe care i-am ucis. Toți vin și mi răsc sufletul și scutură din cap cu jalea adâncă. Dați-i să bea din sticla aia lui Sordo, zise Pilar. Dați-i ceva să-l mai aducă în simțiri. Prea trist ca să-l mai putem răbda. Dacă aș putea să-i înviez, i-aș învia, zise Pablo. Du-te mă și te, îi spuse Augustin. Ce fel de cuib mai e și ăsta? Pe toții i-aș aduce în la viață, rosti Pablo cu tristețe. Până la unul. Du-te în măta, striga Augustin. Isprevește cu vorbele astea ampuțite sau ieși afară. Oia de ei ucise erau fasciști. Ați auzit ce am spus, continuă Pablo Pe toții aș via. Pe urmă nu ți-ar mai rămâne decât să mergi pe valuri, comentă Pilar De când sunt n-am mai pomenit asemenea bărbat Până mai ieri al ieri încă păstrai în tine ceva urme de bărbăție Dar astăzi nu mai ai nici cât să chiorăști un șoarice Și totuși ești fericit în beția ta Trebuia ori să-i omorâm pe toți, or să nu mai omorâm niciunul Urmă Pablo clătinând din cap Toți ori niciunul Ascultă englez Vorbia Agustin Cum s-a întâmplat de-ai venit în Spania? Lasă-l în pace pe Pablo E beat mort Prima oară am venit acum 12 ani secolind țara și să învăț limba Răspunse Robert Jordan Sunt profesor de limba spaniolă La o universitate Nu prea arăți deloc ca profesor Spuse primitivă N-are barbă, interveni Pablo. Uitați-vă la el. N-are barbă. Ești profesor chiar de adevărat? Sunt asistent. Da, îi înveți pe alții? Da. Și de ce limba spaniolă? Întreba Andres. Nu ți-ar veni mai ușor să fii profesor de limba englezească, de vreme ce ești englez? Vorbește spaniolește ca și noi, zise Anselmo. De ce să nu fie profesor de spaniolă? Așa-i, dar parcă e, nu știu cum, prea de tot pentru un străin să-i învețe pe alții spaniolește," spuse Fernando. Nu vreau să zic vreo vorbă rea împotriva dumitale, don Roberto." Îi profesor fals," strigă Pablo, foarte încântat de sine. N-are barbă." Nu încape îndoială că tot mai bine știe englezește," urmă Fernando. N-ar fi fost mai bine, mai ușor și mai cu folos să fii profesor de engleză?" Dar nu pe spanioli îi învață el," interveni Pilar, încercând să se văre în vorbă. Măcar atât atrag și eu nădejde, o întrerupse Fernando. Lasă-mă să-mi termin vorba, măi, catărule," răsti Pilar. Îi învață spaniolește pe americani, pe cei din America de Nord." Dar ce, ăia nu știu spaniolește?" se miră Fernando. Cei din America de Sud știu." Catărule," continuă Pilar. Îi învață spaniolește pe americanii din nord, care vorbesc englezește. Orice mi-ai spune și oricum ar fi, eu tot zic că mai ușor i-ar veni să fie profesor de englezească, dacă asta e limba lui, stărui Fernando. Dar n-auzi, omule, că vorbește și limba spaniolă?" Se miră Pilar și clătină din cap, uitându-se la Robert Jordan. Vorbește, dar cu accent." Ce fel de accent?" întrebă Robert Jordan. Din Estramadura." Răspunse Fernando sigur de sine Of, mamă, mamă!" exclamă Pilar Ce nație de oameni!" Se prea poate!" recunoscu Robert Jordan Din Estramadura am venit în coace!" Așa cum știe el foarte bine!" completă Pilar Măi, fată bătrână!" urma apoi adresându-se lui Fernando Te-ai săturat?" Aș putea să mai iau dacă aveți mâncare destulă!" Marturisi Fernando da să nu-ți închipui că vreau să spun vreo vorbă rea împotriva dumitale, don Roberto." Rahat," rosti Agustin cu seninătate. Și încă o dată Rahat. De asta facem noi revoluție, ca să-i spui don Roberto unui tovarăș?" Pentru mine revoluția înseamnă că toți au să spună tuturora, don," zise Fernando. Așa ar trebui să fie sub republică." Rahat," repeta Agustin, Rahat împuțit." Și tot mai cred că ar fi mai ușor și mai cu folos pentru Don Roberto să se fi făcut profesor de englezească. Don Roberto n-are barbă, interveni Pablo. E profesor fals. Cum adică n-am barbă? Întrebă Robert Jordan. Da, asta cei, Și își frecă barbia și obrajii pe care barba nerasă de trei zile crescuse blondă și țepoasă. Nu-i barbă, răspunse Pablo. Apoi scutură din cap. Aia nu-i barbă. Acum părea tare vesel. E profesor fals. Să-mi în toate astea, spuse Agustin, dacă nu mi se pare că mă aflu într-o casă de nebuni." Atunci ar trebui să bei," îi spuse Pablo. Mie mi se pare că toate sunt la locul lor, afară că lui Don Roberto îi lipsește barba." Maria și-a trecut palma peste obrazul lui Robert Jordan. Are barbă," îl vestia pe Pablo. Tu trebuie să știi," răspunse Pablo și Robert Jordan se uită la el. Nu cred să fie chiar atât de beat," își spuse Robert Jordan. Nu, nu-i chiar atât de beat. Și cred că aș face bine să mă supraveghez mai îndeaproape." Ascultă," îi spuse apoi lui Pablo, crezi că zăpada asta are să rămână multă vreme netopită?" Da, tu ce crezi?" Eu te-am întrebat." Întreabă pe altul," răspunse Pablo." Eu nu sunt serviciul tău de informații. Ai o hârtie de la serviciul acela de informații. Sau întreabă pe femeie. Ei, comandant." Te-am întrebat pe tine." Du-te și te," îi zise Pablo. Tu împreună cu femeia și cu fata." E beat mort," spuse primitivo, Nu-l băga în seamă englez." Nu cred că e chiar așa de beat," zise Robert Jordan." Maria se afla în spatele său și Robert Jordan îl văzu pe Pablo cum o urmărește din ochi, aruncându-și privirile peste umărul lui. Ochii mici ca de mistreți o urmăreau jucând pe rotund și acoperit de țepii bărbi, iar Robert Jordan gândi. Am cunoscut mulți ucigași în războiul ăsta și câțiva chiar mai înainte, dar niciunul nu semăna cu altul. Nu există caracteristici sau trăsături comune și nici ceva ce s-ar putea numi tip de criminal. Dar ce e sigur e că Pablo nu poate fi socotit bărbat frumos Nu cred că știi să bei, îi spuse pe urma lui Pablo, și nici că ești beat Ba, sunt beat, răspunse Pablo plin de demnitate Să bei nu înseamnă nimic, să fii beat, aia contează Eu sunt beat turtă N-aș prea crede că ești beat, zise Robert Jordan, însă lași da și deodată se lăsă în peșteră o tăcere atât de adâncă, încât putu să aude fâsâitul lemnelor ce ardea în vatra unde gătea pilar. Auzi părâitul pieii de oaie când se ridică în picioare și își lăsă toată greutatea asupra ei. I se părea că ar putea să audă chiar și căderea fulgilor de zăpadă dincolo de gura peșterii. Asta nu putea să o audă, dar putea auzi tăcerea acolo unde se lăsa brusc.